Запала промовиста пауза. Потім Гофмаршал повів далі. «І більше його ясновельможність нічого не сказали?» «Нічогісінько!» – значуща, – відповів Камердейнер. «Але», – повів далі він, хитро всміхаючись, – «одне вікно рибальської хатини виходить у густі кущі, а серед них є така прогалина, «Звідки чути кожне слово, сказане в хатині? І можна було б...» «Якби ви, голубе, захотіли зробити це!» – захоплено вигукнув гофмаршал. «Я зроблю це!» – мовив камердинер і тихенько рушив до хатини. Та тільки-но він вийшов з кущів, як мало не наскочив на князя, що саме повертався до замку. Сповнений ляку і святобливої пошани, камердинер відсахнувся назад. «Ви великий йолоп!» – гримнув на нього князь, холодно мовив гофмаршалові «на добраніч!» і подався до замку разом з камердинером, що пішов за ним. Гофмаршал, спонтелищений до краю, лишився на місці. «Рибальська хатина! Майстер Абрагам! Добраніч!» Пробурмотів він і вирішив негайно поїхати до канцлера, щоб обміркувати з ним цю незвичайну подію і по можливості визначити, які наслідки вона може мати при дворі. Майстер Абрагам провів князя аж до кущів, у яких стояли гофмаршал з камердейнером, Звідти він вернувся назад згідно з бажанням князя, який не хотів, щоб його побачили в товаристві майстра з вікон замку. Ласкавому читачеві відомо, як князеві пощастило зберегти в таємниці свій приватний секретний візит до майстра Абрагама в рибальську хатину. Але, крім Камердинера, ще одна особа підслухувала князя, хоч він про те й гадки не мав. Майстер Абрагам був уже майже біля своєї хатини, коли на зустріч йому з вечірнього сутінку, що вже густіше на стежках, вийшла радниця Бенсон. О, мовила вона, гірко сміючись, князь просив у вас поради, майстре Абрагаме. Ви такий справді опора княжого дому, і батькові, і синові передайте свою мудрість та свій досвід а коли добру пораду дати важко чи взагалі неможливо, то на цей випадок, підхопив майстер Абрагам, є радниця, власне єдине припишне світило, яке осяває тут геть усіх і під впливом якого тільки й може існувати і сяк так коротати своє непомітне життя бідний старий органний майстер. Не жартуйте, сказала Бенсон. Не жартуйте так гірко. Майстри оброгами світило, що так припишно осяває тут усіх, може швидко пригаснути, а потім і зовсім зникнути з обрію. Це замкнуте родинне коло, яке мешканці нашого містечка та ще кілька десятків людей крім них звикли називати двором, здається, сколихнули вкрай дивні події. Квапливий від'їзд нареченого, якого так палко очікували. Небезпечний стан гедвіги. Справді, все це мало б дуже пригнітити князя, якби в грудях у нього було серце, а не камінь. Ви не завжди були такої думки про князя, пані Радниця, перебив її майстер Абрагам. Я не розумію вас, сказала Бенсон. З неважливим тоном кинувши на майстра пильний погляд і швидко відвернулася.